la cuvintele din această cântare, ne putem da seama cât de cât ce înseamnă pentru noi acest har pe care Tatăl l-a dăruit, fiindcă e vorba, când ni se spune despre har, nu se înțelege numai jerfa de la Golgota pe lângă jertfa răscumpărătoare de care noi ne bucurăm, Dumnezeu Tatăl are pe inima Lui slava pe care dorește să ne-o dea. Și acest lucru înseamnă ceva ce noi încă cu mintea noastră puțin putem pricepe. De ce spun că puțin putem pricepe? Fiindcă Atât timp cât suntem în lumea asta și în carnea asta păcătoasă, ne vine cam greu totuși să credem că pe lângă răscumpărarea săvârșită de Domnul Isus prin jertfa Lui ne așteaptă și așa o slavă gândul când ni se duce la acea măustă încântare aceasta, când ne vedem cu câte slăbiciuni și cu câte greșeli și păcate le mai facem, ne vine greu să credem că chiar voi avea parte de așa un har să fiu privit de Dumnezeu ca o perlă, să fiu privit de Dumnezeu ca o ființă deosebită între toate ființele care sunt în cerul, pentru că asta înseamnă acel cuvânt care îi se atribuie bisericii, mireasa, Soția Melului. Aici este vorba de acel har, de acea viață deosebită pe care credinciosul o primește de la Tatăl în această legătură și părtășie de plină și pentru totdeauna cu Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos. El este acel care... Dumnezeu Tatăl, cum și dimineața s-a amintit, în care Tatăl își găsește toată plăcerea și El, Tatăl, e acel care a hotărât pentru noi ca bucuria pe care El, Tatăl, o are în ce știi că este acest Iisus Fiul Lui, dorește ca și noi la fel să o avem ca și El. Natural, repet din nou, ne vine cam greu a crede despre această slavă că Dumnezeu ne va duce în ea, parcă mai ușor ne vine a crede despre jefă de la Golgota, fiindcă avem nevoie, toți, suntem pe deplin conștienți că fără această jerfă, noi mântuiți nu putem fi, e foarte adevărat. Și asta o dorim din toată inima și toți cei ce cred au această încredințare fericită că prin jertfa de la Golgota a Domnului Iisus suntem mântuiți. Dar cum de fapt și David s-a rugat și mai mulți oameni și Pavel, chiar el, omul acesta atât de mare încredință care a lucrat atât de mult pentru Domnul, totuși și el avea gândul ăsta, umbra asta zice, fac totul pentru Evanghelie, ca să am și eu parte de ea. La cuvintele astea parcă îl privește Pavel că oarecum el credea sigur că ce spun scripturile despre slava pregătită de Tatăl pentru cei ce îl iubesc, dar și Pavel ca fiecare din noi își avea slăbiciunile lui, de aceea aș spune și n-am cu ce să mă laud decât cu slăbiciunile mele. Mai mult, cu cât noi, prin Harul Lui Dumnezeu, înaintăm în lumină, în cunoașterea Lui Dumnezeu, pe atât ne vedem mai nevrednici, mai, mai fără acea cutezanță a gândi că am fi totuși ceva și că am meritat. E foarte interesant lucrul ăsta, lumina cu cât e mai puternică în viața noastră, pe atât vedem în carnea asta păcătoasă pă și cel mai neînsemnat gând care se împotrivește lui Dumnezeu, care altă dată nu te deranja cu nimica. Dar când lumina e atât de limpede, poți să distingi tot ce este străin de voia lui Dumnezeu. Și atunci când ai această lumină, inima e așa de. E, se pleacă la pământ. Așa se înțelege despre Maria, despre, și s-a aruncat la piciorul lui Isus. Pe păi când te arunci, înseamnă că nu mai. E. În tine, Pavel vorbește lucros în Romani. Când arată acolo ce este carne, când vreau să fac binele. Și fac nu binele care vreau să-l fac rău, că nu vreau să-l fac, iată ce fac. Și Pavel descoperă care este cauza. Și atunci, dar nu mai sunt eu cel care face lucrul acesta, ci păcatul care este în mine, în carnea mea. Și această constatare fiecare o face și o avem, să știți? Și atunci, mai poți să crezi că ai fi vrednic de așa o slavă? Mi-e foarte greu să credem. Dar Pavel, dintr-o dată, izbucnește într-un strigăt de bucurie și îi spune și dar mulțumir fi adus -o lui Dumnezeu. A, aici se schimbă totul din temelie. Schimbarea aceasta depinde de hotărârea lui Dumnezeu luată pentru noi, mai înainte de veșnicii. căci și pe, pe care i-a cunoscut Tatăl și -a, am fost cunoscuți în Hristos. E foarte Dacă putem, prin ajutorul Duhului Sfânt, să putem avea această înțelegere, s-a amintit astăzi dimineață despre visa de vie, despre, domnule, altoiul e acel care te face să crezi că munca și truda ta într-o vie, butuși sălbatici pe care e sădit acolo, ca să faci, din, să faci o vie bună, o vie bună, nu butucul sălbatic, el va aduce tot sălbătăcime, dar după ce s-a găsit bine de pământ, vine vremea să altoiești. Și altoiul pe care îl introduci în visa sălbatică va aduce acel rod dorit de tine, acel strugure mare, frumos, minunat și plăcut. De unde vine acel strugure? din visa sălbatică, păi aici cade ceea ce Biblia vorbește cine se laudă, și să se, se laude în Domnul. Sau n-am cu ce să mă laud. Pe visa sălbatică, cum poate să spune că e rodul ei? Nu e rodul ei, este rodul altoiului. Căci câte vreme n-a fost altoiul introdus în visa sălbatică, i-a și cum arată strugurile unei vise sălbatice? Niște bobiți micus rare, e, și aute struguri sălbate. N-are nici, nici frumusețe, nici nimic, n-are nici o calitate. Dacă când ai altoit-o, da, atunci ai un lot bun. Aceasta este slava la care ne-a Dumnezeu. Și când Hristos trăiește în noi, asta înseamnă acel struguret. Dus din țara Canaanului, pe pârgă de cei doi, și le-a arătat-o cel care era un pustiu, dar erau în drum spre țara Canaanului. Și noi suntem într-un pustiu, lumea asta e pustiul, dar suntem în drum spre țara făgăduită și în adunare Vechiul și Noul Testament sunt cei doi care, pe pârgă, care este crucea lui Hristos, se află strugurile. E icona, în ce spun scripturile despre acest Iisus, care pentru biserică este mirele, ce înțelegem noi prin asta? O mireasă, o fată când ajunge, o găsim în cântarea cântărilor. Putea are fata, cum ea însă își spune, sunt neagră? Și da, sunt frumoasă Păi, o spune că era frumoasă nu pentru că ea se vedea că e frumoasă. Ea se vedea că este, cum tot ea spune, și pentru că fi, mamei mele m-au pus păzitoare la vie. Dar via frumuseții mele n-am păzit-o. Păi, dumneavoastră este sarea noastră. Trăim într-o lume așa cum se vede. Nu vrei, dar ești obligat. Vorbeam și cu frații mai înainte biserica, tot încântarea cântărilor este asemănată cu iapa înhamată la carii lui Faraon. Pe carii lui Faraon sunt în tot ce te în lumea asta. Te obligă, domne că ai familie, ești în societate, ai obligații în armată, peste tot, care viața de om aici, la servici. Dar credinciosul săracul în care își dorești viața din Dumnezeu. Am auzit în cântare un cuvânt care îi spune: Suntem pe pământ, dar suntem sus, pe noi fiindcă am gustat din viața care este de la Dumnezeu, viața de sus, de la ceruri, de aia ne simțim prost pe pământul ăsta. Ne simțim străini, ne simțim așa ca într un loc care nu e al nostru pentru că noi care am fost duși și suntem duși în locul lui Cerești, cum spune Pavel, nu ne rămâne inima acolo, Domnule. Eu mă întorc înapoi în coliba mea aici, dar eu ce-am trăit în în curțile lui, cum spune în psalm, împărătești, pentru că sufletul omului prin credința și prin harul Duhului Sfânt, când suntem duși de Dumnezeu, pe aripile iubirii sale, în locurile pregătite pentru noi, care le vom moșteni pentru tot de una, ne-am vrea să rămânem acolo. Să nu ne mai întoarcem înapoi. Nici în cortul ăsta, nici în coliba pe care o avem pe pământul ăsta. Dar, Domnul nu, trebuie să vă întoarceți. Logodna, fata trebuie să rămână până la nuntă, tot în casa părinților. A logodit. Știi că într-o zi va fi luată din casa părinților. Și va fi dus în casa împăratului. Nu spune cântarea cântării lucrul ăsta? Și atunci, până la casa împăratului, care ne face să știm că acolo va fi locul nostru pentru totdeauna, ce ne face să gândim așa ceva? Logodna! Nu spune Pavel lucrul ăsta în Corinteni? Zic, v-am logodit cu un bărbat sfânt? Cine acel bărbat sfânt? pe păi Domnul Isus Hristos. Și dacă suntem logodiți, păi domnule, o fată când s-a logodit, gata, ea așteaptă să vină nunta. Și în ziua nunții, toată lumea este curioasă să vadă care este mireasa împăratului. El ca împărat, sigur, n-a luat pe oricine. Când spun acest cuvânt, avem în vedere Că Solomon nu una, nici o sută, o mie a avut, dar tot el cu gura lui spune, dintr-o mie n-am găsit nici una. Una singura a fost numai aceea din cântarea cântărilor, care era din neamul lui. Celelalte o mie, nu era nici una din neamul lui, Erau o Noi ce este din Dumnezeu, ajunge la Dumnezeu. Iar pentru noi și. Fratele meu, sora mea, în acel care este din Dumnezeu, cu el mă pot bucura și aici, în adunare, cu el mă pot bucura și în lanțuri cu el mă pot bucura și în lupte cu el pot să mă bucur chiar și atunci când puterile mele s-au slăbit și am nedejdea că e fratele meu și el mă va ajuta. Este Sufletul care se găsește în același trup cu mine. Un modular, dacă sufere în trupul meu, mâna asta sănătoasă îl ajută tot timpul, îl spală, îl îngrijește, îl unge. De ce? Pentru că e în același trup. Așa se înțelege părtășia frățiască, așa se înțelege legătura făcută de Dumnezeu între cei ce sunt ai lui. Cei trei prieteni de care s-a vorbit astăzi, a lui Eu. Ei au gândit că după trupe erau rude, fiindcă veneau din același loc, e poveste mai lungă, nu o spun acum. Dar rude trupești nu avea cunoștința, nu avea acel had care s-a bucurat Iov. Despre ei n-a mărturisit nimic Dumnezeu înainte despre Iov, da. Saul a ajuns împărat, dar Dumnezeu n-a vorbit nimic despre Saul, că este... Un om după inima lui. Despre David, da. Măcar că încă n-a ajunseser în paradă, mărturisim, am găsit un om după inima mea. Întrebare. Ce mărturii avem noi din partea lui Dumnezeu că îi suntem iubiți? Asta este foarte important. Cunoaștem noi ceva care s-a petrecut ceva extraordinar în viața noastră, ceva neașteptat, ceva la care nici nu te-ai gândit vreodată ai simțit tu acea putere, ai avut tu acea lumină, deodată să te vezi într-o lumină și să vezi, Dom'le, lumea să trăiește într-un întuneric în care ea nu-și dă seama. Sau o vezi lumea lumea, au o biserică, să-i roagă și acolo, și mai mult nu pricep nimic. Păi stai, domne, că nu e asta lumea. Când Biblia vorbește că toată lumea zace în cel rău, ochii tăi vede lucrul ăsta? Dacă tu citești lucrul ăsta și nu vezi Înseamnă că nu cunoști Scriptura, Domnule. Cum s-a vorbit și astăzi. O citești, dar nu o știi, nu o cunoști. Când Biblia vorbește despre cel neprigănit, în care se spune limpede că toate binecuvântările lui sunt puse pe capul celui neprigănit, Domnule, când mă refer la tineret, când îți alegi acel suflet care va fi în viață pe care să l dorești, întreabă pe capul lui se găsesc acele binecuvântări? Cu el vei duce o viață fericită, dar dacă pe capul lui nu se găsesc aceste binecuvântări, viața ta va fi o viață de sclav, o viață amărită, o viață zbuciumată, o viață de care ai vrea să te lipsești și să nu mai ai. Căci Orice perechere nepotrivită te duce la descurajare și nu-ți mai trebuie nimica. Încercarea grea pentru un om credincios nu-i. cazurile care vin în viață, că cazul toată lumea are. Dar când tovarășul tău de viață, că ești obligat pentru că ești în același joc cu el, dragă, și trage tot alături, trage tot aiurea. Tu ai de făcut față la două lucruri foarte grele. Trebuie să duci și greutatea carului la care ești înjugat și trebuie să-l duși și pe zăpăcitul ăsta care trage tot alături. Tot, tot trage alături. Deci ai două lucruri grele de făcut. Să-l păstrezi și pe el pe care, care vreți, trebuie să mergi cu carul și să-l duci și carul. Vă dați seama ce nepotriviri există în asta și mult nu-și dau seama Dom și în astfel de familie nu există nici pace nu există nici înțelegere nu există nici mulțumire nu există nici bucurie poți să ai bani și orice din moment ce începe vezi și caracterul și felul tău de a înțelege cum ar fi mai bine viața să trăiești și dacă cel de lângă tine nu înțelege așa Ăsta este o povară, e un blestem. De aceea, tineri, aveți grijă, nu vă grăbiți, lăsați lucrurile în seama lui Dumnezeu, rugați-L pe El să vă arate cine e acel suflet potrivit pentru tine. Căci, Căsătoria înseamnă un jug, dacă vrei să rămâi cu Hristos mai departe în viață, că e bun sau nu e bun, ești obligat să-L duci până la capăt. Tu nu ai voie să te despasi de Cel pe care ți l luat în viață ca partener. N-ai voie. Afară numai dacă El vrea, ai altă treabă. Dar răieștea nu prea vor. Când are de-a face cu o fată credincioasă, o femeie credincioasă vredne, curată și în toate foarte bine și el e un nebun, pe știu că de ce să vrea el o altă nebună de afară, pe cât vreme are în casă o sfântă de care el își bate joc. Pentru că viața lui dezăpăcit la cap, totdeauna pentru dânsa va fi acest calvar. Și el o ține așa, obligată, să stea lângă el și să stă săra Dacă el zice nu mai te vrea, atunci altă altul treabă, ești liber. Dar cât în vreme cel necredincios vrea să ții, să ții de tine, o duci ca să-i porunca lui Dumnezeu. De aceea, grijă, copii, grijă, pentru că <coughs> la anii la care Dumnezeu m-a ajutat să ajung, ochii mi-au văzut multe lucruri și întâmplări în viața multor frați. Și n-aș dori, vă spun, sunt în mijlocul dumneavoastră acel suflet care vă iubește din toată inima și vă doresc tot binele din tot sufletul să știți n-am pe nimeni nimic de spus împotrivit să știți, dar pentru fiecare numai Dumnezeu știe ce e cel mai bine și e cel mai potrivit pentru tine eu știu lucrul ăsta așa a fost cazul cu Avram cu Isaac, nu Avram a ales-o pe rebeca de soție pentru copilul iubit ci Dumnezeu i-a dat-o robul, când a ajuns acolo, s-a rugat și a spus, Doamne, eu nu știu, arată-mi-o tu. Și Dumnezeu i-a arătat o și nu s-a înșelat. Așadar, să învățăm să știm să umblăm cu Domnul, cum spune prorocul Osia, învățăm, să învățăm să-L cunoaștem pe Domnul, că și fără am învăța felul ăsta de viață pe care Dumnezeu ne-a dat-o în Hristos Iisus, să știți că tot ce facem fără El, aduce rușine în viața noastră și aduce durere, să știți. Vă mărturisesc pentru că este vorba de o viață de experiență care o am cu Domnul. De aceea, grijă, copii. Dumnezeu să vă dea această lumină și acest har să nu cădeți în plasa vreunui fățarnic sau unui fățarnice care pe de afară se arată o sfântă și în realitate este un diavol. Să nu cădeți în astfel de capcane. Rugați-vă Domnului, pentru că numai Domnul acel care cunoaște inima fiecăruia. Încredeți-vă în El și cereți de la El tot ce să potiți că poate să fie pentru voi acel mijloc fericit prin care să puteți sluji pe Domnul și să aveți bucuria acelei nedejdii că veți intra în slava de care s-a vorbit mai înainte, dar ca să ai această nădejde acestei slave, depinde foarte mult de cel de lângă tine. Pentru că dacă cel de lângă tine e acel suflet rău care totdeauna îţi face probleme, vei vedea numai că legătura ta cu Domnul, părtăşia pe care ți o dorești cu El, totdeauna va fi așa oarecum... Ca o ploaie de aia care vine cu piatră. O boabă de piatră nu face, ci face ploaia, apa curată, fără să fie gheață. Dacă când picătura aia a devenit gheață, află că fiecare lovitură îți sparge capul, îți rănește pielea. Cuvintele unui om nenăscut de nou înseamnă piatră. Are și apă. Dar dacă e mai multă piată decât apă, mai bine te lași pe gubaș de așa o ploaie. Avem de învățat din toate lucrurile, de aceea numai lumina care o avem de la Domnul ne poate arăta cum e cel mai bine, iar cel mai bine e așa cum Domnul a vorbit tânărului. Pentru ce mă întreb ce bine să faci? Bine nu e decât unul singur, Dumnezeu. Când cineva îl are pe Dumnezeu, bucură-te, dă slavă lui Dumnezeu. Nu te uita că e sărac sau că e săracă. Nu te uita că are studii sau nu prea are. Îl are pe Hristos, vei fi fericit. Dar dacă nu îl are pe Hristos, poate fi și o prințesă, poate fi și un miliardar, vei avea probleme. În lumea de afară este scris că nu banii aduc fericirea, este scris... Lumea chiar știe și acest lucru, de aceea, binele adevărat e Domnul, îl are de fi fericit. Așa cum e viața, nu totdeauna e cum ne-o mai bine, mai rău, dar nu contează că e bine sau rău faptul că cel de lângă tine îl are pe Hristos în inima lui fericit. Coaja de pâine uscată și paharul cu apă care are ceva nu mai e decât atât, îl vei lua cu bucurie și cu mulțumire împreună. Vei, te vei ruga Domnului, vei cere binecuvântarea Domnului peste coaja ta de pâine uscată și peste paharul atât de apă împreună. O veți mânca, veți bea din același pahar și veți pune capul pe pernă și somnul îți va fi dulce. De ce? Pentru că viața fericită o face Hristosul din cei doi. Îl ai pe el, ai tot Nu l ai pe el Să ai toate comorile lumii Cearta din casă nu se va sfârși Nemulțumirea la fel Și chinul Va fi tot chin V-am spus aceste lucruri Cât Dumnezeu nu va mai ține în viață În mijlocul dumneavoastră Vă rog luați aminte la ce spun Scripturile Și așa numai Vă veți vedea totdeauna pe drumul Care duce în sus și sfârșește unde? În slava, cum spune cuvântul, ei merg din putere în putere, din hara și unde se sfârșește? În Sion, acolo este slava, locul pe care Dumnezeu ne-l-a pregătit și care ne așteaptă. Mă opresc aici și rugăm o cântare, să ne rugăm și Domnul după aceea.